Розділ 15. Я поставив свій серіал на паузу і розбудив дрони, коли капсула тихообслуговування спускового блоку розіслала в місцевому потоці сповіщення про прибуття. Вона почала сповільнюватися ще раніше, а зараз просто гальмувала, входячи в стокувальну будівлю на поверхні. Я перевіряв потіку комунікатор на предмет хоч якихось контактних сигналів, але не вливив нічого, крім того, що долинало з самої капсули. Недоліком тут був брак інформації. З іншого боку, якщо потік доку і система сповіщення про прибуття не працюють, можливо, ніхто про наше наближення і не знає. Все це бентежно нагадувало те, як ми з Аменою вперше зайшли на борт Дата, наштовхнувшись на нібито мертвий потік. І так я сканував діапазони, пов'язані з ворожою контроль-системою, але там також нічого не було. «Ми тут», – Оверт спосовувалася в кріслі, неспокійно від нервової енергії. Т'яго вирівнювся і сказав, «Саме вчасно, я ще не завершив підготовчий модуль». Оверс пирхнула. «Не розумію, як ти працюєш у таких умовах». «Так мені є на що відволіктися». Тяго потягнувся, щоб почухати обличчя, але тиснувся руковицею в шолом. Перед іспитами на першоприземленні я працював над мовними головоломками. Тано думала, що я схибнувся. «Зважаючи на те, що ми зараз зробимо, думаю, Тано мала рацію», – відповіла Оверс. «Вардмего», – звернувся Т'яго, і я подумав, «Ну, прекрасно, що вже?». Я збирав робочий вокабулярний модуль із мовами, якими розмовляють вороги. Оскільки з нами не буде перегеля, який би перекладав, стане в пригоді. Ну от, тепер я почуваюся мудаком. Я дістав модуль із його потоку і зберіг його, а капсула тим часом загальмувала. Двічі смикнулася, брязнула, опускаючись на стикувальний майданчик. У місцевому потоці з'явився сигнал про прибуття, і Овер з похабцем узялася за ручні елементи контролю, щоб перемкнутися на режим очікування. Я вже відстібався і підводився з сидіння. Підійшов до затвора, зупинив його на півдорозі до того, як він відчинився. Капсула показувала гарне середовище ззовні і гравітацію в межах прийнятних параметрів, але я радів, що в нас є екологічні костюми. Я зовсім трішки прочинив затвор і відправив дрон. Ззовні було видно коридор, стіни, підлогу і стелю. Все це з піщаного каменю з металевими опорними балками. Не справжнього каменю, а штучного, будівельного матеріалу, схожого на камінь. На опорах із певними інтервалами виднілися круглі джерела світла, але живлення не було. Дрон вилетів з коридору у вистебюль з вищою стелею, де догори сягали круглі вікна, встановлені схожі на зовнішні стіни, бо крізь них лилося сіре денне світло. Вздовж інших стін вишукувалися стійки, шафки і невикористований верстак. Судячи з тонкого шару пилюки на підлозі, цю територію не чіпали вже довгий час, а також десь у цій будівлі є вихід назовні, де справжня земля. Замість напірного затвора стояли металеві розсумні двері з ручним керуванням. Оверситягу підвелися на ноги, спостерігаючи за мною. Я відправив відео з дрона в їхні інтерфейси та сказав: Будьте тут, піду роззирнуся. Комунікаторами костюмів не користуйтеся. Я налаштував ретранслятор потоки між дронами, який мав би бути захищеним, але покладатися на удачу не хотів. Хоч сигнального трафіку нема, вони все одно можуть якось моніторити комунікатори, додав я. Оверс стиснула губи. Їй явно не подобалася ідея розділитись, але вона не сперечалася. «Будь обережним. Без нас далеко не заходь». «Ти впевнений, що варто йти самому?» Т'яго так само не тішився. Все це хвилювання дратувало. Чи свідчило про моє самовдоволення, чи нечесність, чи ще щось. Бо людське хвилювання через те, що я можу піти і загинути – це щось цілком нове в моєму житті. Я просто сказав надовго не затримаюсь і відпустив затвор, щоб він відчинився повністю. Я залишив з людьми два дрони, а решту забрав із собою коридором у вестибюль, щоб не здогнати дрон-розвідник. Відсутність будь-яких сигналів потоку все одно навівала страх. Але якщо планетарним доком не користувалися, то ця тиша цілком логічна. Швидкий огляд показав чимало інструментів і технічних припасів, які зберігалися в шафках, акуратно складені і майже не використані. Я не вловлював жодних аудіосигналів, окрім низького погримування трансмісії капсули в циклі деактивації. Відчинив двері, просунувши їх пазом, який, на щастя, не заскрипів, і випустив групу з п'яти дронів. Я побачив широкі коридори з високими стелями, збудовані зі штучного каменю. На опорох працювало кілька пласких освітлювальних панелей, тож десь мало бути аварійне живлення. За допомогою сканування дрони знайшли на стінах знаки виходу, нанесені маркерною фарбою. Але жодного аудіо, жодних людських чи машинних рухів, голосів, нічого поруч. Я пройшов двері і подався за дронами. Ще два повороти, і дрони знайшли широкі розсувні двері, частково причинені. З відео я бачив, що там ззовні, але хотів сам пересвідчитися, тож відправив їх назад у внутрішні коридори продовжувати розвідку. А сам вийшов. Судячи з мапи, яку я взяв у космічному доку, планетарний док був великою овальною будівлею навколо шахти. Я вийшов на довгий кам'яний балкон на висоті близько трьох поверхів від поверхні і у західному напрямку. А під черевиками рипів пісок. Небо затягли пухкі сірі хмари, але пора стояла ясна. Я дивився надзеркальним плесом Мілкового озера, що вигиналося в бік від невислої стіни доку. З дальнього боку будівлі, кілометрів зо два, тяглася широка дамба, перетинаючи озеро в бік ще одного набору з трьох великих будівель, які складалися в такий великий комплекс, що на його тлі док був крихітним. То були багатоповерхові, подібні будівлі з сірого матеріалу, розставлені півколом навкруг підвищеної площі в центрі, де закінчувалася дамба. Вони мали реброподібні опори, що тяглися дугою від фундаментів і могли бути і декорацією або генерувати енергію, я поняття не мав. У східному напрямку за рогом переднього фасаду планетарного доку пролягало море зелених рослин. Під вітерцем колегалися ваї. Максимально збільшивши зображення, я побачив під зеленню якусь структуру, мабуть, рослинні стійки, що підтримували середовище культивації над землею, наповнені водою і ще чимось, чого потребували рослини. Що воно за колонія така? З поміж рослин сненацька підвелася якась фігура, майже 10 метрів заввишки, уся вкрита шипами. Добре, що у мене немає повноцінної людської травної системи, бо я так перелякався, що щось могло й мимоволі вискочити. Перш ніж кинутися назад до дверей, я усвідомив, що то. Сільськогосподарський бот. Нижня частина тіла в його мала 10 довгих павучих кінцівок, якими можна пересуватися, нічого не розтовкуючи, а верхня частина виступала довгою вигнутою шиєю, з довгастою головою і, як я і сказав, була з шипами. Сільськогосподарські боти мають за статистикою найнижчі шанси отримати випадкові ушкодження, але з фізичної точки зору лякають найбільше. Дивно, як те, що створене для догляду за тендітними формами життя, з вигляду таке, ніби хоче роздерти тебе на шматки і з'їсти твоїх людей. Але повертаючись до сказаного, що вона за колонія така? Суть не в рослинах чи в сільськогосподарських ботах. Це нормально. Рослини можуть виконувати в колоніях багато функцій, як от продукувати гази чи інші хімічні речовини. Але цей комплекс не такий, як на планах колонії Адамантину. Ані скільки. І було б очікувано, якби все виглядало більш неохайно і по-людськи. Щоб і будівництво, і купи матеріалів, і тимчасові житлові будівлі, чи їх залишки, які знесли, щоб побудувати постійні. Та жодного повітряного чи наземного транспорту на водноті. Жодних човнів, доків на озері. Ніякого сміття. Це місце водночас покинути і доглянути. Ніби не призначене для проживання людей. Я відправив фотографії Оверсі і Тяго, і ті ушелешено загукали. Указуючи на комплекс із дивними ребрами, я запитав. Це чужина споруда? Запитання очевидно. «Ні, неможливо», – відповіла Оверс, але, судячи з голосу, вона була непевна. Т'яго погодився. «Так, вона надто зручна для людей, щоб бути справжньою руїною. Та й ніби надто стара, щоб її збудували колоністи Адамантину. Я бачив звідти, де йшлося, що коли групи людей маніакально будують незвичні споруди, це ранній симптом зараження рештками. Можливо, це збудували докорпоративні колоністи, потрапивши під вплив решток». «Мабуть, так і є». В зеріалах на кшталт відкривачів світів безстрашні герої-розвідники весь час знаходять чужинні руїни, але в реальності воно більше схоже на ситуацію з транспортами, які застрягають у нескінченних мандрівках крутовинами. Ніхто не знає, що сталося, яке воно, бо всі причетні загинули. Але про маніякальне будівництво звучало моторошно. Тяго додав також це може бути рання будівля до корпоративних часів у стилі, який ми не здатні розпізнати. Мабуть, колоністи Адамантину так само думали перед тим, як їх з'їли, перетворили на редину чи ще щось. Сільськогосподарський бот зробив ще крок, згинаючи шию над рослинами. Я не побачив ні людей, ні ворогів, але тут точно десь були джерела живлення, бо сканер ловив перешкоди, що вказували ніби надію якихось широкоформатних повітряних бар'єрів. Ретті згадував, що їх можуть застосувати, щоб утримувати атмосферу колонії, тож наче логічно. Але дрон відшукав кінець будівлі доку і зараз тримав камеру на його дальньому боці. Пласкій долині, поцяткований кутастими скелястими формуваннями, що подекуди стриміли із землі. Док і спускова шахта, мабуть, стояла на плато, а це був його край. Рудуато-брунатна низькоросла трава всівала яскраво-червоними латками все, що не було камінням чи землею, і сяяла кольором навіть під захмареним небом. Також там виднівся довгий, прямий, очевидно, штучний канал, що виходив з основи плато, десь унизу тягнувся до високих пагорбів у долині. З того напрямку долітав легкий вітерець, що окуйовдив трави. Ані сліду інших будівель. Можливо, Т'яго має рацію, і цей комплекс збудували ще за докорпоративної колонії. Якщо так, то їхнього бюджету, мабуть, вистачило, щоб компанію охопила жадоба. Стільки грошей і не на страхування. Якби в них було страхування компанії, то коли вони натрапили на токсичні чужинні рештки, чи що вони тут знайшли, принаймні хтось сказав би, слухайте, нам би звідси тікати. І де всі? Дрони надіслали мені сповіщення, і я перевірив їхні сигнали. Вони вливили якісь зовнішні аудіо, голоси, що відлунювали від штучного каменю, і постріли вогнепальної зброї. А, онде всі. Аудіо відбувалося від стін і приховувало напрямок до свого джерела. Без дронів я не зможу наблизитися непомітно. Сутичка відбувалася десь із боку центру доку, у головній камері спускового блоку. На мапі, яку завантажив з космічного доку, я знайшов пандус, що вів на вищі рівні, повз коридори і проходи в порожні кімнати на відкриту галерею, що нависала над темною камерою прибуття. Не найкраще місце для снайпера, навіть за укриттями невисокої захисної стінки. Кути огляду не надто зручні, тож я відправив свої дрони вниз на посадкову зону, щоб гарно роздивитися, хто там воює. За відсутності енергії простір заповнювали тіні, і хтось уже вистрелив у гору під вигнуту стелю великим сигнальним вогнем. Ця камера спускового блоку була більша ніж на станції з широкими опорами, які вигиналися високими арками над вестибюлем перед гігантськими захисними затворами. Вони були зачинені і блокували наразі порожню зону приземлення. У проходах із західного боку камери тіснілися вороги, які кричали, ухилялися і стріляли по іншій, дрібнішій групі на широкому балконі зі східного боку верхнього рівня, праворуч від мене. Перед затворами спускового блоку вже лежало кілька трупів. Так, унизу точно вороги. Але багато з них усе одно мали ознаки, з яких, очевидно, відчувалося, що вони люди, але фізично видозмінені. Типи тілобудові інакші, ніж у високих худих чужинців, що захопили дата. Більшість мала на собі грубий робочий одяг, звичний для колонії чи гернічної справи. Дешеву і більш пошарпану версію датових екологічних костюмів з капюшонами, але без дихального обладнання або суміш звичайного робочого одягу і випадкового набору чогось подібного до старих уніформ та захисного спорядження. Через це мені було важко роздивитися обличчя, але дрони ідентифікували цілу групу, де сірий кольор обличчя був ознакою захворювання, а не природним чи косметичним ефектом. Цікаво, ті, що більше схожі на видозмінених людей, не всі билися на одному боці. Я не помітив жодного з характерних видів зброї ворогів. Вони послуговувалися вогнепальною зброєю без логотипів, наче поганенько зібраною вручну із зайвих частин. А ще я помітив, що один зі стволів походив з контактної групи «Берешестранзи». Оскільки всі безладно бігали, я не міг точно їх порахувати, але по приміщенні мелькала як мінімум сотня ворогів. А довколишні звуки натикали на інші сутички в коридорах зі східного боку. Жодної ознаки ворожих дронів, але зі східного боку під балконом я побачив уламки, які могли залишитися від них. Коротше, повний розградіяж. Але я виснував дві речі. Перше, теорія про те, що вороги – це колоністи, на яких вплинуло зараження чужинними рештками, мабуть, правильна. Ми і так були впевнені в цьому на 82%, але приємно підняти рівень до понад 96%. Друге, у них є як мінімум дві фракції, які між собою зовсім не ладять. Але якщо датів екіпаж перед тим прибув сюди в спусковому блоці, поки все це відбувалося, їхні шанси на виживання мене не надто тішили. Загиблих людей я не бачив. Та якщо їх знову спіймали, буде значно важче, ніж я сподівався. Однак мої дрони знаходили чимало комерчини ймовірних місць для сковку в стінах під мною, наприклад, отвори в простори зберігання вантажів, ще один прохід, який згідно з мапою тягнувся під балконом до зовнішньої частини доку, диспетчерську контору, призначену для старших моделей ботів тягачів, вхід до вестибюля ліфтової гондоли. Стоп, ось воно. Від відчинених дверей до ліфтової гондоли вигиналася стіна з декоративних скляних каменів. А за тією стіною до підлоги припадала якась людина. Кут огляду був незручний, але я побачив руку, що притискалася до скла, і вона була темно-коричнева, з бледеним браслетом. Заказаний рукав футболки був яскраво-блакитного кольору. Все це не вказувало на ворога. Якби хтось щойно прибув з пусковим блоком і побачив, як вороги стріляються між собою або готуються до перестрілки в посадковій зоні, він, мабуть, побіг би до помітного вестибюля ліфтової гондоли. Тоді виявилося б, що немає живлення, ліфтові гондоли не працюють, і випадково людина опинилася б у пастці. Я відправив дрон, щоб роздивитися детальніше. Камера чіткіше показала людину за скляною стіною. То була Аріс, Датова Айріс. На мить я застиг. Датові стане значно легше. Айріс була дрібна, нижча і худіша за раті, і нанадто відрізнялась від амени. Її темне волосся було кучеряве і дуже розпушувалось, але зараз вона стягла його назад і зав'язала стрічкою. Футболка з довгими рукавами, штани там м'яке взуття, повсякденна синя уніформа екіпажу «Дата», на колінах і ліктях плями, на долонях порізи, на лівому передпліччі знебарвлений синець, але без серйозних ушкоджень. Дрон пролетів повз неї, заріг і вниз коротким коридором до вестибюля для ліфтових гондол. А от і інші. Четверо людей припадали до підлоги біля стіни поруч із входом у гондолу. Вони зняли кришку з панелі керування, обробляли її якимось недоладними інструментами і світили крихітним точковим ліхтариком. Мабуть, намагаються так відчинити двері гондольного трубопроводу, щоб полізти шахтою. «Ну, це буде нелегко». Я надіслав повідомлення. «Оверс, ваш статус». «Ми в нормі», – відповіла вона. «Знайшов щось?» Камера дрона показала мені, що вони з тягу перебувають у вестибюлі капсули техобслуговування, обшукують шавки. Я відправив їм трансляції дронів з сутичкою між ворогами та екіпажем дата. Почувся безмовний, але збуджений трепет. Тоді Тяго сказав: Ми можемо їх якось звідти вивести через ліфтову гондолу, підвести туди живлення. Не спрацює. Доведеться знайти електростанцію, перезапустити її, відповіла Оверс. Але якщо проникнути в саму шахту над ними і відчинити їм двері зсередини. Цей план мені не сподобався. Ми не знали, скільки часу вже триває сутичка. Вона може припинитися будь-якої миті, і тоді переможці перекинуть свою увагу на тих людей у пастці». «Це забере багато часу, а шахта може бути заблокована гондолами», – сказав я. «Маю кращу ідею». Принаймні, так мені тоді здавалося. Найважче було побороти тисячі годин модульних тренувань і досвіду, а ще здоровий густ. Усе це ввеліло мені ніколи не давати зброю людині, а головне – не казати, що з нею робити. Зброєю тут були просто ляскалки, а людиною – оверс, яка ніколи не панікує, та все ж. Тепер вона йшла слідом за дроном на балкон, який я знайшов. Жахливе снайперське гніздо, але нам мало б підійти. Ми з Т'яго стояли в нижньому коридорі, який ми сподівалися стане для нас шляхом утечі. Без потоку, крім дрона-ретранслятора, я мав відправити один із дронів, щоб той налаштував прямий зв'язок з відволіканням один і з відволіканням два. Він вийшов на контакт 17 секунд тому, тож ми мали б діяти далі, щойно Оверс займе позицію. Саме вчасно, бо 1,4 хвилини тому я помітив затище в другій зоні конфлікту – коридорах на схід від камери прибуття, і найменше мені зараз хотілося, щоб вороги раптом оголосили перемір'я і припинили одне одного обстрілювати». А Т'яго, який стояв за опорною балкою в коридорі зі мною, був напруженим. Не підіймаючи голосу, я сказав, «Ти впевнений, що зможеш?» «Так, я впевнений. І якщо постійно перепитуватимеш, краще не стане», – прошепотів він. Ну, в цьому він не помилявся. Проблема більше полягала в мені. Я відчував провину, просячи про допомогу, хоча перед тим і намагався все організувати так, щоб нікому з людей не загорожував вогонь. З дронів я побачив, як Оверс щойно дісталася проходу на балкон. Вона опустилася на коліна і підповзла до стінки. Я перемкнувся на наш спільний потік і сказав «Можеш діяти». Т'яго наготувався. Коли Оверс зарядила три ляскалки, я кинувся бігти. Вона перекинула їх через поручень за дві секунди до того, як я влетів у склопінчістий прохід, що вів у камеру прибуття. Ще в польоті пристрої заляскотіли, світло спалахнуло, ніби блискавка в біозоні, і від стін камери почали відлунювати вибухи. Я знизив собі слух і відфільтрував зір, але все одно бачив і чув їхню дію. Хоч і не так різко, як вороги, з обох боків камери, які горлали, верещали, падали і навмання стріляли. Я пробіг 15 метрів уздовж задньої стінки камери, обіг скляну перегородку, що захищала одвірок вестибюля ліфтової гондоли. Коли я різко пригнувся за стіною, Айріс подерлася назад і мало не випала з-за укриття. Я спинився і сказав «Не виходь на лінію вогню, Айріс!» Знаю, ця частина виходить у мене поганенько. За контрактом я міг сказати, будь ласка, не панікуйте, я ваш контрактовий вартмех, ви в небезпеці, прошу негайно припиніть і вставити дурницю тут. Зовні в камері спускового блоку вороги на осліп обстрілювали одне одного, кожна сторона була певна, що то інша пустила вхід ляскалки в рамках підготовки до рвучкої атаки. Решта датового екіпажу, які досі пихтіли над керуванням гондолою в задній частині вістибуля, зреагували на гримотіння, але не почули, як я ввійшов, і я додав. «Вас лише п'ятеро, де інші?» «Ти хто?» Віддихуючись, Айрис відштовхнулася від стіни, але не злякалася. Я побачив, як у неї змінюється обличчя, коли вона почала впізнавати екологічний костюм на мені від виправданої злості і страху до спантеличення. «Де ти взяв цей костюм?» Оверс і її дрон пронеслися верхніми коридорами назад у напрямку капсули техобслуговування, щоб підготувати її до нашої втечі. Тягу чекав у коридорі, нетерплячи вистукуючи ногою. «Позичив у вашого транспорту», – відповів я. «Він відправив мене вас рятувати. Де інші троє?» Вона спохмурніла, випромінюючи непевність і осторогу. Вони не вибралися з корпоративного корабля. Коли нас переводили в спусковий блок космічного доку, нам допомогла втекти одна колоністка. Нам не вдалося. Айріс добрий себе контролювала, але від свіжого болю голос у неї захрипів. Вона сказала, що їм уже не допомогти. Я не встигла навіть дізнатися, що сталося, коли її вбили в доку. Тут вона замовкла і кинула на мене лютий погляд. Тебе відправив наш транспорт? Звідки? Звідки ти взявся? Сханування не показало аномальних джерел енергії. Я спитав. Тобі імплант не вживили, так? Покажи потилицю. Звісно, це її розлютило. Я не збираюся обертатися і показувати тобі потилицю незнайомцю, якого я вперше бачу на ворожій планеті. Ну так. Я міг зазначити, що зброя в цій ситуації саме в мене, але не хотів з першої ж взаємодії з однією з датових людей просто погрожувати її, бо не мав намірів реалізувати погрози. Простими словами, це було б непродуктивно. «Так могла б відповісти людина з імплантом, незнайома мені, яку я щойно вперше побачив на ворожій планеті і яку намагаюся врятувати». Вираз її обличчя тримався десь поруч зі злою впертістю. Їй це непогано вдавалося, але було видно, що вона розуміє небезпідставність прохання. «Ні, немає імпланта. Знаю, що декому з екіпажу таки поставили, але нам ні». Вона обернулася і підібрала волосся, щоб показати. «Я зараз коротко торкнуся твоєї спини». Я підійшов ближче, опустив ззаду комери її футболки і переконався, що рани немає. Тоді відступив. «Чисто! Тепер приблизно через п'ять хвилин ти і інші виходьте звідси слідом за мною. Поверніть ліворуч і біжіть першим коридором. Там зустрінете людину в екологічному костюмі перегелія. Йдіть за ним і робіть, що він скаже». Вона обернулась, опустила волосся і придивилася до мене в переляканій задумі. «Ти вартмех?» Це запитання не буває зручним. Інстинктивно я хотів збрехати, бо вона невідома людина. Однак усе ж датова, тому в мене вийшла. Чому ти так думаєш? Та знаю, я знаю. Вона ще більше впевнилася. Ти Гелін Вартмех? О, датові люди придумали йому миле прізвисько, наче тваринці. Я миттю зберіг його собі в постійний архів. Я не перегелів Вартмех, відказав я. І все зіпсував, додавши. Хай там що він про мене розповідав, це неправда. Вона підняла брови. Але ти є той вартмех, про якого розповідав перегелій. Виходить, Дат усім цим людям про мене розповів. Якщо так ти зробиш, що я скажу, щоб забратися звідси? Вона не могла зважитись, але хотіла вірити. Так, якщо покажеш обличчя. Він показував вам мої фото? Якого милого, Дате. Ну, а як же? Вираз обличчя в неї посуворішав. Якщо ти дійсно друг Гелі, то покажи обличчя. Ну, гаразд. Я сказав костюмові забрати візор і скласти капюшон. Вона придивилась, а мені довелося втупитись у стіну зі штучного каменю позаду неї. Відколи дат допоміг мені змінити конфігурацію, обличчя в мене фактично не змінилось, хоча я зробив собі густіші волосся і брови. Але дрон, який замість мене стежив за обличчям Аріс, показав, що вона мене впізнала і частково розслабилася. Дякую. Вона аж помолочила, ніби раніше вдавала, що зберігає надію, а тепер могла вже бути щирою. Час визнати. Та мить, коли люди чи аугументовані усвідомлюють, що ти дійсно прийшов їм допомогти. Обожнюй ту мить. «З Гелі все добре?» – спитала Айрес. «Де він? Як-то сюди дістався? Ти рухався слідом за нами до цієї системи?» «З ним усе добре. Він був біля космічного доку, але кинувся в погоню за кораблем-розвідником. Він… Я не збирався переповідати їй усю історію з викраденням. На відміну від деяких величезних мудацьких транспортів для досліджень, я не стукач «Там довга історія. Збери інших і скажи, що ми йдемо звідси». Вона рвучко вдихнула і рушила до своїх. Тож тепер зі мною, крім Айріс, були Сет, Кейт, Тарік і Матео. Вони розумні. Коли Айріс повідомила, що я тут, звели вигуки і розмахування руками до мінімуму. А ще я не знав, як ми витягнемо з розвідника інших трьох, та й чи живі вони ще. Але принаймні міг доставити цих людей до дата. П'ятеро краще, ніж нікого, але я знав, як почуватимусь, якщо доведеться віддати тих трьох. Буде гидотно. «Звідки нам знати, що ти дійсно друг Гелі?» – запитав Сет, один із тих, кого я михцем побачив у вартсистемі Доку. Високий, з дуже темною шкірою, а волосся менше, ніж у багатьох вартмехів. За датовими записами, він батько Айріс. «Поки Гелі був офлайн, колоністи завантажили якусь систему, в них може бути доступ до його архівів. Вони можуть знати, як ти виглядаєш. Повне безглуздя. Але логіка у справах із травмованими людьми не працює ніколи. Я б міг тут зазначити, що логіка не працює з людьми в принципі, але не робитиму цього. Можна було надати їм відеокліпи зі мною на борту дата, але це не допомогло б. Розмови між мною і моїми людьми можна підробити, а розмови з датом ми вели мовою обміну даними, яку люди не здатні читати без тлумача. А його також можна підробити. Я називаю перегелія дат, що означає допоголовий аналітичний транспорт. Хмари на обличчі Сета трохи розійшлись, а Тарік сказав, «Ти точно знаєш справжнього Гелі. Кейт, яка стояла в мене біля ліхтя, додала, «У Гелі дуже сухий гумор». Вона була десь такого ж розміру, що й Айріс, але шкіру мала світлішу, а волосся жовте. У всіх були синці, вимощені кров'ю і подертий одяг. Сет кульгав, а Тарік притискав руку до живота і так старався не кривитися, що мені аж хотілося викликати відсутню медсистему. Кейд підтримувала праву руку, на якій світилася велика синьо-фіолетова блямба, що свідчила про серйозну травму. Матео, у яких кров запеклася на лобі під волоссям, а пальці кровили від спроб розкрити капсулу без жодних інструментів, нетерпляче сказала: «Уже минуло більше, ніж дві хвилини, чи то так здається?» Маба містила неточності стосовно висоти коридорів, тож графік трохи посунувся, і через це вони психували. Розпсиховані люди, яких намагаєшся врятувати посеред перестрілки – це завжди чудово. Лише частково для того, щоб їх відволікти, я сказав. «Ви маєте якусь інформацію про те, що тут сталося?» «Зараження чужими рештками!» Кейт підняла на мене погляд, звела брови. «Колоністи про них знали. Ведом вважали, що докорпоративна колонія простерилізувала цю зону, але помилилася». Матео заклали собі долоні під пахви. «Вони були невисокі, як Айріс і Кейт, а також мали густе темне волосся, що розсипалося з кіз». Судячи з усього, колоністи Адамантину невдовзі після прибуття сюди почали хворіти. У деяких виникли фізичні симптоми – зміни ваги, кольору шкіри та очей. Вони знали, що це через зараження чужими рештками, тому перемістилися від первинної точки і розташували колонію далі, на додатковому місці. «І це рішення було нераціональним», – додав Тарік. «Я зрозумів, про що йдеться. Але саме, мабуть, тому в Адамантині знищили записи про розташування колонії». Не хотіло, щоб їх спіймали, а ще знали, що колоністам, які тут застрягли, нічого не світить. Кейт продовжила. П'ять років тому стався ще один сплеск симптомів, але вже значно гірший. У деяких розвинулися психологічні проблеми, та не у всіх. Ті, у кого виникли ці симптоми, схоже, думають, що є частиною чужинного колективного розуму. Сет махнув у бік камери спускового блоку. «І ось у чому суть. На нашу думку, вони сформували фракції, де менш хворі намагаються стримати інших. Через нове прибуття спускового блоку зчинилася суточка». «Ми майже впевнені, що той чужинний колективний розум – це проста групова галюцинація», – додала Айріс. «Жодних інших варіантів», – підтакнув Тарік. Він трохи похитнувся і Сет підтримав його. «Не обов'язково», – почали Матео, а Кейд з Айріс уже взялися заперечувати. «Я не хочу знову вислуховувати цю суперечку» твердо заявив Сет. Усі замовкли саме вчасно, бо от-от мали прибути відволікання один і два. Ми мало не втратили вікно можливостей. Вороги на балконах відвели більшу частину своїх сил, а вороги з іншого боку камери змінили позицію, готуючись до просування. Судячи з того, як вони рухалися, хтось зметикував, що у вестибюлі гондоли коїться щось непевне. «Запізнюємося на 30 секунд», – сказав я. «Пам'ятайте, йдете ліворуч коридором і далі затягу, я прикрию». Через дрони я побачив, як він напружено очікує в коридорі, підключився до його потоку і повідомив, що вже майже починаємо. Він надіслав згоду. Оверс дісталася капсула техобслуговування і я ж підстрибувала в очікуванні. Аріс роззирнулася на інших. «Усі готові?» – вони закивали, а Сет стиснув їй плече. Я дав їй свою запасну енергетичну гармату просто про всяк випадок. Знаю, мені важко було навіть оверсляскалки давати, але Айріс дозволила незнайомому вартмеху подивитися їй на путилицю. А ще вона – датова улюблениця. Я переглядав трансляції зі своїх дронів, тож знав, що означає хор із переляканих криків з іншого боку камери прибуття. Щойно в приміщення закутились і почали розгортатися два сільськогосподарські боти. Я виринув за скляною стіни і почав стріляти. Мабуть, вороги знали, що таке сільськогосподарські боти, але коли парочка таких увірвалася в тьмяну кімнату і підвелися, розмахуючи кінцівками, це не могло не налякати. Злякало настільки, що з десяток ворогів суто рефлекторно відкрили по них вогонь. І я поцілив у чотирьох ворогів, які щойно вийшли на позицію над нами. І ще двох у склопінчастому проході прямо навпроти. Я мав ще ляскалки, але не виймав і не заряджав їх, бо здалося, що вдруге вони так не подіють. Зараз розумію, що це була чергова помилка. Люди діяли за вказівками і вистрибнули позаду мене. Одним дроном я стежив за Айріс, яка на чолі групи кинулася в правильний прохід. Кажу, кинулася. Але люди настільки бляха повільні, навіть у найкращих ситуаціях, а ці ще й виснажені, голодні, і у стані шоку. Айріс зупинилася в проході, очікувані інших. Вони дошкандибали, а Сет схопив її за плече і спробував проштовхнути попереду себе кульгаючи коридором. Дрон Айріс виловив спереду тягу, який пригнувся, і похапцем показував їм, щоб бігли. За моїм планом, я мав 17 секунд, щоб прикривати їх вогнем у кімнаті, тож хотів, щоб усе мало хаотичний вигляд, принаймні, доки люди не вийдуть із довгого прямого коридору в секцію з доступом до капсули обслуговування. Бігти там як мінімум 7 хвилин для здорової людини, а ці ледве ногами перебирали, тож я мав дати їм стільки часу, скільки потрібно. А тоді зненацька все полетіло шкереберть. Я сконтролював сільськогосподарських ботів через дрон-ретранслятор і аж тут відчув, як втратив контакт. Тоді сільськогосподарський бот кинувся і хвицнув мене через кімнату. Як на власника таких тендітних кінцівок, сільськогосподарський бот міг добряче вмазати. Я повелився на підлогу зі штучного каменю, підскочив і знову впав і розпластився. Бувало і гірше. Миттєво перекотився, підвівся на ноги і тоді усвідомив, що втратив усі сигнали. Сільськогосподарських ботів, дронів – усе. Та тоді сільськогосподарський бот склався і пірнув у коридор за людьми. Чорта з два! Я дістав з мішечка екологічного костюма жменю ляскалок, і навіть без сигналів прямий контакт дозволив зарядити більшість. Тієї миті, як на мене понісся сільськогосподарський бот-1, я кинув їх. Ляскалки спрацювали, і він завмер, бо від звуків і спалахів у нього відмовили навігаційні сенсори. Я кинувся за сільськогосподарським ботом два, так поспішив, що тільки й відчув, як у мене двічі поцілили – у спину і верхню частину стегна. Я втратив контакт з усіма дронами, тож міг дивитися лише своїми очима, а в такій ситуації цього замало. Рухаючись на максимальній швидкості, я побачив, що люди досі біжать довгою вербочкою з сетом наприкінці. А тоді сет упав. Сільськогосподарський бот спинився біля нього, витягуючи павучі кінцівки. Я не встигав до них, але якби отак втратив когось із датових людей. Тоді Айрі скинулася на сільськогосподарського бота, пробилася крізь його тонкі кінцівки і вистрелила просто в центр тіла, де процесор. Було б непогане завершення, але її гарматі бракувало потужності, щоб пробитися крізь обшивку. І це тільки розізлило сільськогосподарського бота чи того, хто ним керував. Він склав кінцівки всередину і схопив її. Але на той час я вже був поруч. Я також не був певен, що моя зброя проб'є посилену оболонку, тому вистрелив у колінний суглоб. Кінцівка частково підломилась, а бот забув про Айріс. Я закружляв навколо нього, обстрілюючи суглоби, і він впустив її. Айріс звалилася на підлогу, тоді метнулася до сета і спробувала підняти його на ноги. Я продовжував стріляти, відволікаючи сільськогосподарського бота, який знову потягнувся до них. На той час я ще міг їх обох втратити, але, озирнувшись, помітив тяго, який поспішав до сета. Тоді бот знову кинувся вперед, розкладаючи нові кінцівки, а я постріляв нові суглоби. Стільки кінцівок у цієї штуки. Я наважився озирнутися і побачив, як Тяго закидає сета собі на плечі, і разом з Айріс біжить коридором. Вона розпачливо глянула на мене, а я закричав: Не зупиняйтеся! Тоді обернувся і ідеально прицілився на п'ятий коліний суглоб з сільськогосподарського бота. Хе, кінець йому! Вистрелив і суглоб рознесло. Усе скінчилося, бо тоді бот повелився зверху на мене. Було боляче, ті штуки вважать значно більше ніж на вигляд. Добре, що повітря мені потрібно небагато. Я штовхався, вигинався і втратив свою основну зброю, але зміг вибратися з-під його тіла. На той час уже підбігли вороги і почали стріляти по мені. Я не міг підвестися, прикрив голову руками і відчув, як снаряди прошивають екологічний костюм, але не відбивну тканину уніформи, яку Дат для мене зробив. А тоді і вона почала прогинатися від ударів, і це могло… Катастрофічне зниження надійності робочої системи. Примусове вимкнення. Без перезапуску.